RUGĂ DE VECERNIE În mine se deșteaptă o-ntreagă omenire, Sunt cei ce-au fost pe vremuri, Sunt cei ce sunt acum, Câte o grădină veche surpată în suvenire, Mi-aruncă dinainte belșuguri de parfum, Și de la sfântul palid sfârșit și blând pe cruce, La biciul ce lizbește, și îl sângeră în obraz, pe nesimțite, nu știu ce învecinare dulce, și rând pe rând sunt unul și celălalt. Să plazi între atâtea inim ce bat cu toate în mine, ca niște turle pline de clopote, n-a fost, nu este, nu o să fie, și nu van va să suspine eroul meu din sufletul de râsul celui prost. Și voia mea de bine. Frumos și adevărat, îngăduie să-și ție și acolo în gânduri jugul, Simțindu-și spinii frunții ieșind cu răni prin păr, Sunt cel din porunca să o dau. aprinde zrugul, ca sfântul în cenușă sub ochii mei să piară, Ca dreptul să-și strecoare în urechea mea scrâșnirea, Înmormântat în lemne și învălit în pară și în mine bate în palme mișcată omenirea ca un norod de pașnici și vesele asasini ce pregătesc dreptatea lumii viitoare Unii învârtesc să curea ceilalți de soaie crini cu sufletele în beznă și degetele în soare dar hotărând privirea de sus pe umbra lunii, un suflet se strecoară în mine ca o rouă și atunci visez cu gloata să bat poteca lumii, purtând în vârful lăncii spre cer o stea mai nouă. De unde vin aceștia? De unde acești eroi călăi iobagi apostoli din noapte până la mine? De unde această piatră cu fețe de noroi și scărpărând cu focuri de azur și de rubine? Le sunt datorodina ce plapa nu me atinge Le datoresc lumina și faptul crud că sunt ca mine omenirea, părinte, se va stinge? Dăm pacea și răbdarea s o caut și să o cântă.